Den här gången ska inte jag säga så här. Så här är alltid. Okej, jag ska tänka på det jättemycket. Nu får typ bli lite när jag säger så här. Jag tycker det är skönt. Jag tycker det är så här. Ja, det är det. Det känns mycket med att sätta och upp och sätta stolen. Och välkomna tillbaka till Hjärtat är fullt Woo! Yes, vi kör igång efter ett längre sommaruppehåll eh, Och det känns jätteroligt eh, vi, vi, vi har fått flera förfrågningar eh, från olika om eh, programmet Och när ni ska komma tillbaka Eller och hur, det är himla roligt ja, när eh, folk kommer fram och frågar När, när ska ni börja sälja? Ja, vi är jätteglada för det mm. eh, Och självklart så är vi ett lags Och håller just nu på att spela in några program Yes. Och vi som kör hjärtat fullt Det är Ylva Och jag som äter glas heter Elin yeah. Det är vi som vanligt Så välkomna Välkomna eh, Jag har ja, Nu när vi har haft det sommaruppehållet har Jag har njutit av att inte Prata Prata i Nu är jag i glas alltså. <skratt> Njutit av att inte prata Min podd jag har tänkt Fått tänka fritt om om vad vi ska prata om. Vi mm. fick sån här konstig alltså <laughs> men, men det jag tänkte att jag vill prata om. Kommer du ihåg när vi pratade om vänskap Ja. Det var vårt första ja. det var vårt mm. första podd. Och mm. då. Ja. Mm, och det jag har börjat med mig sedan dess. Det är det här. Att vi nämnde lite det här med bestisar. Mm. när Det låter inte så vuxet i och för sig. Men, men den här på något sätt exklusiva relationen. Mm. Eh, som är lik på något vis och, och det jag tänker på är just den här exklusiviteten som återkommer även i andra relationer mm. alltså vi är vi är två eller vi är den här gruppen och ingen annan har tillträde hit vad mm. tror du om man pratar om det? ja jag tycker det är ju skiktigt intressant och jag tycker också det här med ensamhet programmet som gjorde, ja. just så här känslan av att vara utanför en grupp Mm. Eh, och jag har ju varit med om det, eh, uppenbarligen, det är jag lite mer om ensamhet, mm. eh, det vi gjorde om ensamhet eh, och att vara exkluderad från gäng och att inte få tillhöra något gäng eller sammanhang, mm. eh, och det var en väldigt jobbig känsla. Mm. Och när jag väl fick göra det sen, apropå att då få vara inkluderad, mm. så var det en enormt så här berusande känsla på något sätt, det var... Det känns så bra på något sätt, att jag har folk som jag vet som kommer att höra av sig till mig, jag, mm. jag har folk att höra av mig till, mm. som inte jag hade upplevt så starkt innan. Mm. Um, och det Så jag tror det här, kanske när man pratar om så här exkluderande så låter det kanske... Ganska negativt och inkluderande låter Eller positivt eller exklusivt kan ju låta Som ett ganska negativt ord tänker jag Räddat, eller? Ja, man är utanför det i alla fall ah, men jag, men jag, Eller när du pratar så att det är som att poängen med Exklusiva grejer på något sätt är Att höra hemma någonstans ah, precis. Att bli räknad med ja vad är det du menar Och då med? är det ju den positiva sidan på något sätt mm. Också som är intressant Och det som är intressant är att Också att jag som har varit exkluderad, när mm. jag väl är i den exklusiva gruppen, mm. då förstår jag eller då struntar jag i de som är exkluderade för den, den gruppen. Mm -hmm. För att jag är så berusad av den här känslan att Aha. vara exklusiv. Så då så ser du inte så, de nej. som är som du var innan. Eller jag, kan, ja, jag kanske ser dem, men jag är så rädd för att den här exklusiva gruppen ska bli upplöst mm. på något sätt. Så jag kanske inte vågar släppa in andra. Så det gör mig inte till en bättre människa på sätt och vis. Det kanske jag också pratar om. Att bara exkluder eller ha varit exkluderad heller. Men ja, det är värdet, det är bra så bara. Ja, ah, jag skitar alla andra. Eller hur man blir inte. Jag tror ju inte um, och det kanske vi sa också Att man blir en godare människa av att ha varit ensam. Nej, så, jag tror man kan bli ganska egoistisk. Ja, och man får ju arbeta på det om man vill bli godare. Så alltså, jag tror att man kan dra nytta av erfarenheten, men det för det man inte kommer inte per automatik nej, där ja. sanningen så. ord jag tänker på mig själv också att jag jag är generellt väldigt kritisk mot exklusiva grupper mm. och ja, jag vet inte mer eller mindre öppen med det, när jag tycker att det går fel till. Men jag är ja. ett väldigt exklusivt gäng som jag tillhör, som jag inte är så pepp på det med andra. Mm. Sen ses det inte så ofta så att jag inte tror att någon känner sig hotad av den Nej. gemenskapen. Men det är sant, när man är i det så, så uppskattar man det ju. Och är det för att det ska försvinna. Eller hur? Ja. Jag tänker också på det här, eh, att man kan, <clears throat> trots att man har ett eget sammanhang, kan känna sig... Exkluderad Jag vet inte om det här är samma sak Det känns exkluderad från andra grupper ja. eh, Alltså Det här kanske handlar mer om hierarkier Jag tänker på det vackra folket Förstår du vad jag menar när jag säger Ja det, det? förstår Men förklara ja. lite för vi alltså, har ju nog pratat om det här Ja eh, just det eh, Alltså att det vackra folket är den här Gruppen av de populäraste människorna och kanske, kanske det var mest tydligt på typ högstadiet ja. men jag skulle vilja säga att det fanns även på gymnasiet ja. eh, när jag gick på bibelskola ja. och nu på universitetet ja. också. Det finns alltid ett gäng som alla vet att det där är det coola gänget. Det där är, alla, ja. det där är personerna som alla vill vara med eller själv vara. Mm. Och jag kan uppleva att jag, trots att jag har ett eget sammanhang kan gå och snegla på det där himla gänget och jag vara en del av det. Men att det är såklart en skara, en exklusiv mm. skara som man inte, inte får vara med mm. hur som helst. Det är väldigt konstigt tycker jag att man inte kan acceptera sin, eller acceptera sin plats till det här För på något sätt handlar det om en hierarki. Ja, det gör det. Eller jag det att jag vill inte vara i på den här delen av skalan. Det är väldigt men, paskigt mot dem men så säger du. Men tror du de upplever det som de som du anser vara, eller jag också anser vara eller vackra folket, upplever mm. de det som det är? Att de är det vackra ja, folket? Ja, jag undrar över det. Jag vet inte. Jag, vet inte om jag, jag, jag anser ju mig själv inte någonsin ha tillhöra det. Nej, nej precis jag vet inte <translator> men jag men jag men jag känner Jag är heller aldrig med att det vackra folket men jag tänker också att det är också jag som utnämner dem till det vackra folket. Eh, nu använder jag det här begreppet väldigt mycket. Jag utnämner dem. Fast jag, det det jag, tror, att de be, jag tror att de vet om det. Ja, absolut. De jag tror att de spelar på det. Ja. Alltså, jag är nyfiken på hur det känns. Ja. Håb vi aldrig vet. <wallet> Titta ner från toppen. Nej. Nej. Och jag tror inte jag vill vara där egentligen. Jag, för att gå till jag tycker vi lämnar det här nu ja. folket, de får tillräckligt mycket uppmärksamhet jag tänker på ett gäng som jag hade på, på mellanstadiet då som alltid så var ju inte jag tillhörde jag till toppskiktet och eh, men då fick jag ändå ett sammanhang i så här, tuntarnas gäng mm. det var vi några brudar som såhär började hänga tillsammans mm. för att vi och, och, och vi bildade någon slags parallell verklighet, eller så här, i våran verklighet var vi de coola. Eller liksom, mm. vi behövde inte, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Jag tycker det låter jättefint. Som att vi det avsade oss, liksom, den typen av hierarki som, ja. som andra ansåg att vi tillhörde och låg längst ner i skalan på. Ja, men samtidigt tänker jag så här att det handlar också om, eh, jag har ju gått mycket kurser på universitetet och eh, där är det väldigt, det finns ju ingen formell nollning eller spark, mm. så... När man väl äter att till exempel för så får man liksom ta tag och tar tag i folk och se till att själv hamna i en gäng och skapa gång och så. Här. Ja, just det. Och om vi bort från hierarkin så tänker jag att man kan hamna i fel gäng. Det handlar inte bara om att så här, acceptera sitt gäng, utan handlar också om att jag kan hamna fel och då är det svårt att byta emellan. Eller att man kan hamna i en exklusiv par eh, relation om inte patromatik utan till en vänskapsrelation som ja, man, det är svår man, att dra sig precis. ur från, ja, sätt, alltså. man börjar hänga med någon och sen inser man efter ett ett tag, eller, ja men precis att man, att man kanske heller med kvinnorna ja och då går det inte att göra något åt det liksom. för mm. då är man fast det är, uh -huh. det vill säga fasta gängen Länger. Men det finns ju för olika är så här, när jag läste på gymnasiet gymnasieläsvisar olika grupper och då fick vi lära oss om så här grupper funkade om att det först ska vara, först är det ju smekmånaden, yeah. stormen och sen är det den fungerande gruppen och sen ska det öppna upp sig. Men jag upplever sällan att det blir det där gruppen öppnar upp sig mm -hmm. utan jag tycker ofta väldigt många är fasta men det är kanske också olika om man arbetar eller om man är vänner, det är kanske olika modeller för det men ja, det är svårt. Det är svårt, det känns som att det är väldigt ja, statiskt Ja, fast jag upplevde nog att jag har varit i grupper som har kommit till det stadiet Och man säger okej nu är vi trygga med varandra, ah, nu okay. vi in Kanske inte varit en grupp <laughs> Nej, jag vet inte Nej, jag är <laughs> också det, men... det är svårt mm. också om man då, som du säger, läser kurser och ska byta kla klasseter ah. är ju tydligen inte på universitetet Nej, men... hej, oj <laughs> Nej, jag vet inte, jag brukar säga det Men jag har eller ja, liksom man byter, byter de man läser med Jag vet inte yeah. vad man ska säga, varje halvår det är svårt att få en slags ja. kontinuitet. Ja. Jag vet inte, jag har inte heller läst saker så länge, inte mer än ett år i alla fall. Men vad tänkte jag säga? Jo, nu har vi pratat lite om så här, att vara exkluderande, att vara inkluderande, att vara en exklusiv grupp, att vara utanför. Men vad är idealet då? Är det ett ideal att ha en exklusiv grupp? Är det ett ideal att det inte finns några exklusiva grupper? Eller vad tycker du? Hur, hur det? ska man ta det till sin grupp? Liksom? Jag tänker samma? så här: i den bästa av världen så är det som du beskriver att man blir en grupp. Och man lär känna varandra och när man har en trygg grupp så är den öppen för andra att ansluta mm. till jag tänker så att alla, alla välfungerande grupper är öppna mm. i någon mån men sen är det ju som, som vi båda konstaterat att man mår bra av att vara någon slags sluten grupp just mm. för att känna att man är hemma någonstans för att knyta an till det här du sa om en om universitet nu går jag från varandra manus lite. Men, men ähm, att, att ibland har jag försatt mig i den situationen eller, eller hamnat där bara med slut. Det här med att man hoppar från gäng till gäng. Att, att när, när folk börjar knyta an till varandra av uh. man ju göra ganska snabbt, att man inte väljer då för att man så här vill inte bli fast, som du sa. Uh. Ähm, man vill inte bli fast i ett gäng. Och då blir man den här Liksom, jag vet inte, ledig typ eller den här sköna personen som alla kan hänga med och, så hör, och det är väldigt skönt men samtidigt man hör inte hemma någonstans, ja. det är ingen som hör av sig till en Ja, den är jobbig tycker jag Ja jag men precis, och, och jag tänker att det är just därför exklusiviteten ja. är viktig för att man vill höra hemma någonstans men, men man är också olika personligheter alltså, jag har väldigt behov tror jag av någon sorts exklusivitet Ja, har inte jag, men... och nu utgår vi ju lite från oss ja, vi själva här men, men, men, men tillbaka till den här mm. Uh, vad ska vi säga Vad kallar du det? Ultimata Eller? Ideal Ja den ideala ja. gemenskapen Jag tänker ju på kyrkan Som både du och jag har ja. växt upp i Och uh, kanske mer specifikt på att leva i en kommunitet Vilket är lite Lite av en trend eller <laughs> <Ja>. <laughs> I våra bekanskapskrets <laughs> uh, och, uh, och att jag har trätt in i någon slags kommunitetsgemenskap Nu i höst Och där blir det väldigt tydligt När man har en väldigt tydlig och uttalad rytm Hur mm. Vad, vad vi tror är bra för oss och att en sån här rytm ofta innehåller dels eh, tillställningar eller man ska säga som är öppna för allmänheten ja. där alla får komma. men också tillställningar som bara är för den uttalade gemenskapen mm. Men det tror jag är bra Samtidigt är ju den här komitetsgemenskapen ofta en uttal gemenskap som det är meningen att folk ja. ska ansluta till mm. och med det, kanske, kanske det är så liksom när det är uttalat att man får ansluta då kan gruppen vara exklusiv för att den exklusiviteten hotar inte att ingen ja, kommer in jag det. Jag jag menar. men det kan ju också vara otryggt för den egna gruppen om folk bara går in och ut eller det måste ju finnas någon sorts jo men i kommunitet till exempel så finns ju ett löfte ja det är sant ja. Ja. jag förstår vad du menar men om jag får fortsätta på spår i då det, det har jag tänkt på ganska mycket det kan vara ganska paradoxalt för att jag tycker i kyrkan, enligt dom och på. jag har varit med, så pratar man mycket om att bjuda in folk och eller att folk hur? känns inkluderade. Och man här har är så alla här, välkomna. Ja, och det finns särskilda känsla att folk känner sig hemma som inte vana vid kyrkan och att det är väldigt öppet att man ska få med sig folk. Sen är det inte så lite på riktigt, men när det kommer till till exempel bröllop eller 50-årsfester eller... Ja, jag vet inte, jag kan se att det kommer en trend med barnvälsignelser också, att... Då har man en här inbjudningskort och det får inte komma vem som helst. Och då är det liksom, då är det de bra eller ens nära vänner och man liksom särskiljer gudstjänster från det riktiga livet på något sätt. Nej, det kanske jag tycker att det är ännu viktigare att man är upp på bröllop. För det är ju verkligen ett tillfälle för folk, för folk att känna sig hemma. Eller hur? Som inte känner sig hemma i en gudstjänst till exempel. Det är helt absurt då att där har man någon sorts krav, ja. men inte... Ja, ja, för egentligen är det, jag om jag tänker i mitt huvud så här, att det egentligen kanske inte är så stor skillnad på en gudstjänst och en fest. Nej. Det och jag då jag, är det konstigt ja. att man blir, ska bli exklusivt ja. inbjuden till den ena, ja. men den andra ska vara öppen. Ja, det är lite kontroversiellt att prata om... Ja, men särskilt bröllop. Ja. För där är det så himla uttalat på något sätt att, ja men det är bröllopsparet som bestämmer det, det tycker jag på något sätt också, men ändå så tycker jag det är trist att det finns ja. så här... Alltså jag blir jättelässen Av att upptäcka att någon halvnära vän Till mig har gift sig Jag har inte ens fått reda på det För att personen i fråga inte har kunnat Eller velat bjuda mm. in mig Det är någon slags parodi på kyrkan Ja jag tycker de som gifter sig Mår ju ofta dåligt över det jag Sitter och funderar på vem ska bjuda Och då tänker jag att problemet får avlöst Nu är jag väldigt naiv för att jag aldrig har aldrig haft med ett bröllop Men jag tänker att problemet... ja, då går det inte att ha ett öppet bröllop Ja man precis, det borde ju lösa problemen Men jag vet inte jag vet ju folk som har haft det så det går ju, men... Ja, men jag vet också folk som har haft det så. Ja, och definitivt fester då. Om vi tar det som exempel. Alltså, mm. ja, eller jag hoppas att det blir idealet i kyrkan. För mig är det verkligen ett superbra idé. Vi får ideal. göra det till idealt. Ja. Om vi ändå pratar om kyrka, får jag, får jag läsa ett bibelord? Ja, absolut. Utan att bli pretentiös. Men det står väldigt uttalat om det här med fester och vilka man ska bjuda. I, vad är det, Lukas evangeliet kapitel 14... Då står det så här När du bjuder Det här är väl en, det är en liknelse Som jag Jesus berättar Hur som helst, nu tar jag kanske det här ur sitt sammanhang Ni kan ju slå upp det När du bjuder på middag eller någon annan måltid Bjud då inte vänner eller bröder Eller släktingar eller rika grannar Så att de bjuder tillbaka Och det blir din belöning Nej, när du ska ha fest så bjud fattiga Och krymplingar, lytta och blinda Saliga du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse. Åh, mm, fint. Tala inte det här för sig själv. Ja, tycker jag tycker det är. Jag tänker att det kanske inte handlar för oss kanske inte handlar om att bli bjuden tillbaka utan kanske att det handlar om status. Mm. Det tror jag är mycket. Vilka har tillgång till min ja. exklusiva fest? Ja, men precis. Vilka kommer göra roligast, roligaste bektsub. Mm. Ja, men det handlar lite om det. Ja, men också, ja. ja. Och mycket är ju så självcentrerat, att man så här, tänker på sig själv och att ja, det är ett ideal som uppmuntras, liksom. Ja. Ja, men det är din fest. Det är du som... <laughs> eller <så> huvudpersonen <här>, <laughs> du, du, du, Ja, och jag vet inte om det är något att stå efter heller, liksom. Men det är ju då att, att vara i centrum. Tänk att det blir en väldigt tråkig fest, om jag Det ja, och jag är ju också ganska lame, för jag vill inte stå i centrum för fest, så och så bjuder ingen det är också ganska trist. Jag är inte heller så himla bra. Ja, ja men du, jag tänker ju, du borde ju kunna ha en fest utan att stå... Eller så här. man måste ju kunna anordna en fest utan att stå i centrum. Det är att det är svårt, så det som ens födelsedag. Men jag vet inte. Jag kan testa. <laughs> det det. Ja, men det, det här är ju väldigt så här handlar om uttalade exklusiva grupper också. Precis. Men det finns ju också så här outtalade. Ja, men som Vilka får uppgifter i kyrkan till exempel. Just det. Mm. Och det finns ju någon sorts. Om jag är inne i någon sorts innegäng i kyrkan, då får ju jag uppgifter, men om inte är, då får jag inte uppgifter eller då får jag inte vända på det här och det här. Just det, och det är en viss klick av människor som får leda ett lov som. Ja, precis. Så Till det... exempel, eller Jag upplever att vissa ja. uppgifter är lite mer öppna än andra. Vem som helst kan fixa fikat, med vem som, som, som helst... jag någon skolleledare får vem som helst också. Ja, eller hur? <här> fast det är skit Nej <här> <Ja. här> ja. men predika får inte vem som helst göra Nej, precis. Ja, och där vad handlar det om? Ja, jag vet inte. Det handlar väl också om att man är inte är så inbjudande till den här innegruppen. Är inte något det sätt? också det någon det. slags hierarki? Ja, det är det. Det är som det här med skola. Ja. Det är väl lågstad, skulle jag säga. det är det. Eller jag som har varit det, tycker jag verkligen. Ja, men jag har också varit det. Det är inte så creddad, <laughs> liksom. Nej, det blir det är inte det det handlar om. Nej. Men, men, men det är trist att, att vissa uppgifter är vitt än andra. Ja, det är kanske är en helt annan fråga jag känner nu att vi kommer in på. Men ja, det har ju ja. med saker ja, att ja, göra. Det har, i hierarkier i och exklusivitet det har ju ihop väldigt mycket så här, <laughs> ja, Och det kommer vi, har vi kommit tillbaka till i programmet. Ja, precis. Ska vi? Vill du fortsätta på den här? Eller ska vi lämna? Nej. Jag, jag, jag skulle vilja min... knyta Vi pratade ju om bröllop innan. Och det är kontroversiellt att ta upp. Mm. Men. Ja, och en annan sak som är väldigt kont kontroversiellt att, att, att anmärka på det är det här med parrelationer ja. äktenskapet, ja och också, också den uttalade parrelationen ja. mellan två personer som är kära i varandra det är höjden av exklusiv exklusivitet Ja, också så här, kärnfamiljen, eller det har ju varit så olika, kanske olika tider hur familjen har sett ut, men jag tänker jag som inte har någon partner och inga barn och ingen familj, kanske man skulle man säga, det, någon sorts, men jag blir kanske inte mer bjuden på semestrar, men barnfamiljer, vilket jag tycker är skitsvåkigt. Jag blir jättegärna mer bjuden. Ja, just det, men det är liksom konstigt, tänker jag. Vad är det konstigt? Att bli mer bjuden, att någon bjuder med mig. Tänker du att det är konstigt? Nej, men jag, jag tror att det känns konstigt för en barnfamilj att bara... Ja, Ylva, skulle du vilja följa med oss men inte och få en det? semester till Greken? Alltså jag skulle bara, yes, jättebra, jag kan passa barnen. Det vore ju kul för alla liksom. hur ja, det, du det skulle passa skit. Men, men jag tror att det är konstigt. Alltså jag, jag för kärnfamiljen är väl ändå höjden av exklusivitet, om vi ska hoppa vidare till den. Ja. Jag, jag tänker på det här till exempel. klassiska grejen. När jag var liten, mm. var hemma hos någon kompis. Eh, så blir det, ja, det är dag, det blir eftermiddag, det blir lite spänt. Det visar sig familjen. Jag ska äta middag och, ja. och föräldrarna vill inte att jag ska vara med. Ja. Så alternativen är gå hem eller sitta instängt mm. på personens rum mm. och vänta mm. på att de ska äta klart. För man mm. får inte ens sitta med vid bordet och titta på. Nej. Det vore ju såklart jättepinsamt att sitta med vid bordet och inte bli bjuden på mat. Men är inte det här konstigt. <laughs> jo, men det tycker jag också är märkligt. Alltså det här är alltså jag. jag Ja, jag tänkte ju på det när jag var liten och jag reagerade på det när jag var liten, men nu, nu har det kommit tillbaka till mig och jag kan liksom inte förstå. För jag är inte, inte van med det hemifrån. För hos, hos mina föräldrar har det alltid varit självklart att har vi haft besök, vuxna eller barn, så är det klart att de äter med oss när vi äter. Men är inte det också så här um, konsekvenserna av en planerad vardag på något sätt? Det här är en fransvarm att Nu har jag fyra måltider till de här fyra personerna, Men det är lite Men, en grej, Men vad är, vad är en måltid liksom? Ja, jag, jag, jag tänker på... Jag bodde i Etiopien i några månader. Och, och jag har jämfört det jag har upplevt ibland i Sverige. Med det jag ofta upplevde där. Och jag tänker så här... Om, det, om den scenen skulle utspela mm. sig. Bland om jag lärde känna i Etiopien. Att man säger... Du får gå hem nu för vi ska äta. Alltså höjden av skam över ja, den familjen. Det, så gör man liksom inte. Jag blir bjuden på mat jämt. Och i så fall liksom. Mm. Då får man äta mindre. Mm. Om det kom fler än beräknat. Och knyta an till det här med bröllop också. Jag var. Under mina sex månader i Etiopien mm. Så var jag på fler bröllop. Mm. Än vad jag någonsin har varit på i Sverige. Mm. Det ger någon slags bild av. Ja men absolut. Jag håller med. Jag vet inte vad. Det är ju ett symptom på någonting. Mm. Ja, vi börjar, börjar det lida mot ja, det nu tror jag. Ska vi sluta där? <laughs> sluta i <laughs> Etiopien. Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att sluta där. Ja. På något sätt i, i, i en bra... Absolut, men jag tycker... Om, får jag säga... Ja, ja, Några sista ord? Det, det jag vill någonstans kommer fram till är att vi behöver ifrågasätta varför det är ja. som det är. Ja. Gällande det här med exklusivitet ja. och kanske speciellt kärnfamiljer, men, men också andra grupper ja. liksom varför vill man ha det ja. när blir det mm. när blir för mm. exklusivt ja. men man måste ju också förstå vårt behov av jo exklusivt. men jag menar bara, bara ja. när man ser, ja, det det. när man jämför olika tider och ja. olika platser att det finns inget, inget naturligt nej. i att vara sådär exklusiv. nej det gör det verkligen inte, det håller jag med om. men eh, kommentera gärna som vanligt ja. I, i bloggen eller på twitter eller rycktag i oss. När ni träffar oss. Prata med varandra. Framförallt. Ja, det kanske är det viktigaste. Och fundera på vilka exklusiva grupper du tillhör och vad de gör med dig ja. och vad de gör med andra. Gör det. Jag kommer fundera på det mer efter det här. Ja, men, tror jag. Absolut. Nästa gång ska vi prata om konflikter. Konflikter. Det här är kanske inte samverkan nu så jag ser det ser väl ut som att det är lite varmt <skratt> det gott ja, äh, men då säger du hej då till Det Vi här som två likor. Ja hej då hej